Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Politiradio med Sebastian Rikkelsen og Marie-Louise Toxvi. Og igen i denne uge med besøg af Ricky Frost. Det begynder at blive en vane, ikke Ricky? Ja, det gør. men Det er, <laughs> det er en Den fornøjelse. Er der stadig folk, der skriver til dig, og henvender sig til dig efter de har hørt det radio? Der er stadig nogle stykker selvfølgelig, der skriver til mig og, og gerne vil høre hvordan, jeg vil sig, hvordan det er at lave hvordan radio og, og sådan lidt men, ja. men de vil også gerne høre din foredrag? De vil meget gerne høre min foredrag også. Altså, det er jo lige blevet endt mere spændende nu efter lave radio og at mm -hmm. høre Ricky om så. Jamen skal vi så ikke bare? Det, det må vi gerne reklamere for. Hvor er det man kan finde dig, hvis man vil høre foredrag? /siden og, øh, der sidencom B-siden de... hedder det. Ja, det ja, ja. Så det her med givet videre, og når man så i forvejen sidder der og øh, surfer og leder, så kan man jo også finde Radio 247's hjemmeside, hvor man kan finde alle tidligere udgaver af Politiradio Vi er over 1.500, faktisk, eller det vil sige, jeg er. Ja, så mange øh, er ja, det, til sommer er det fire år, vi har lavet Politi Tak så det er en fornøjelse at være her igen. Vi har som altid et stramt program, og allerførst, Sebastian, så tænkte jeg, at øh, jeg gerne vil høre dig fortælle en smule mere om en sag, der, øh, der dukkede op og så i øvrigt blev løst øh, i den forgangne uge. En 29-årig mand, som øh, skulle have sin dom i Østre Landsret i København, og... Øh, så stakkede han, eller var det i København? Så Jamen, han det var i København. Ja. Jamen det er nemlig rigtigt. Det var her i tirsdag, skulle han have dom, og lige efter doms ned nede i Østerlandsret i Indre København, så øh, skete der vel noget, der kan beskrives som rimelig dårligt bevokningsarbejde fra politiets side af, og så efterfølgende rigtig godt efterforskningsarbejde, skal jeg også siges. Men det var sådan, øh, det er en sag, vi kommer ind på, hvad sagen drejer sig om, men det er, det tager en, vi det er ja. en sag for, øh, for Midt- og Vestjyllands øh, politikreds, og det er derfor også dem, der stod for bevogningen af den her fange. Og som sagt, da han var gået ud af Østerlandsret, der lykkedes det ham at, at stikke af. Og det er sådan lidt, politiet er sådan meget sparsom med oplysninger omkring, hvad der præcis er sket. Det er vel, man, fordi, man ikke vil give andre gode idéer, eller hvad? Jamen, det er en af grunde, at man vil ikke give andre gode idéer, og så skal man også, jeg tror også, der kommer en eller anden form for undersøgelse omkring lige præcis, hvad der er gået galt. Der skal i hvert fald strammes op på en eller anden måde. Men det er sådan, at det lykkedes ham at løbe, løbe væk fra, fra de her betjente, så det tyder, alt tyder jo på, at, at de har ikke vurderet ham Øh, til at være, altså man, man laver jo altid sådan en vurdering af, om, om, om folk er truet, eller om folk kan finde på at, at stikke af. Og det har de åbenbart ikke rigtig gjort. Men, men <coughs> altså som jeg forstår det, nu vi vil tilbage til sagen senere, at, mm. men han, det er en ankesag jo, mm. i landsret, han er dømt i byretten, øh, og har fået en lang fængselsstraf, og, og så er anket øh, til landsretten, han, han vil frifænde eller i hvert fald mm. have en mindre straf. Øh, så han sidder jo i fængslet. Ja, ja, han sidder nemlig i fængslet. Og, og derfor spekulerer nu siger du, det er politiarbejde, altså politibevogning, men, men hvis man sidder ast, altså en arsstand, en er det ikke typisk øh, kriminalforskninger, der passer dem? Altså, fængslet, jo, tænker? det er det typisk, men nogle gange så, så hjælper politiet også til. Det kan være, så der stadigvæk er nogle efterforskninger der gang eller noget. Ja. Øh, I det her tilfælde var det i hvert fald politiet, der stod det for, for ja. det. Det er politiet fra Midtvesten. Det var det nemlig. Og det skal så siges, at det virker planlagt, fordi der holdt en bil og ventede på ham. Øh, som så kørte for stedet, da han stak af. Men det, det rammer mig også, det lyder også sådan, som, en, som tilfældigheder, for han kan jo ikke vide, at politiet var så dårligt forberedt, som det så var. Altså, det, på det, den det... anden side, øh, jeg er lige i gang med at læse en bog af en øh, eks-rocker, en som øh, øh, Lars Toksvær hedder, han kan godt være, at få får ham på et tidspunkt her ja. i programmet også. Øh, Han beskriver nemlig, hvordan han engang stak af under en retssag, og, og noget af beskrivelsen går på, at der har været, altså han... Det er de samme, der skal køre ham hver gang og sådan noget. Og, og han, øh, de, han lægger mærke til, at de, de, de tager det. Ja, de han snakker med dem. Ja. Ja, og det, der bliver han kørt fra København og til, mm -hmm. um, om det er Holbæk Roskilde, deromkring, det kan jeg ikke huske. Men, men, øh, og så første gang, så, så der er sådan flere retsmøder. Ja. Og derfor får han en fornemmelse af rutinen, når han godt se den ene, der står også lidt tyk og sådan noget, så kan jeg ikke løbe til højde. Ja, altså, så han planlægger det på den måde. Jeg tror, jeg tror bestemt han er ind på i noget. Og denne her sag har der jo også været flere retsmøder i mm. hvert fald, og, og sagen er fra Holbæk. Ved ikke hvor han sidder fængslet. Nå, det skal også siges, det, det, det er betjentenes konkrete vurdering om for eksempel sådan en som en fange, som har at han skal have håndjern på, og har man skal have håndjern foran på maven eller på ryggen. Altså det er deres vurdering af hvor, hvor, hvor, hvor, hvor farlige de er eller hvor stor sandsynlighed der er for en flytter. Og nogle gange har de jo det synes jeg ser så vildt ud sådan et, et bælte. altså, ja, altså bæ ja hvor man har et bælte, sådan om hofterne, ja, og så til det sidder der øh, remme ud ja, hvis, hvis festen, man vurderer, at de er til fare for sig selv eller andre, så og det, det er ofte nogen, der, der er sådan lidt psykisk syge, de får sådan et bælte på, sådan et fixeringsbælte, ja, så de rører sig. Ja, så de, hvis de kan finde hvis man er bange for, at de begynder at være voldelige. Eller ja, eller noget, lige præcis, så der gør skade på sig selv. Mm -hmm. Og i det her tilfælde, der lugter det ikke af, at han har haft noget på hænderne overhovedet. Det er i lykkedes ham. Så han løber bare. Han, han løber bare, og så holder der en bil klar øh, med nogle øh, ja, kammerater, og det skal siges, at politiet har stadig ikke fundet, hvem de her er, mm. og den kører så væk. Og så, så kommer vi så heldigvis til det gode politiarbejde nu, mm -hmm. fordi det, der, der er jo sket en stor fejl, og det lykkedes så rent faktisk Midt- og Vestjyllands politi sammen med den her særlige efterforskning Øst, øh, som har med, øh, hvad hedder det, bander og narkokriminalitet at gøre, og, og, og, øh, og lave et godt efterforskningsarbejde. De har ikke beskrevet, hvordan, men de finder i hvert fald den her bil relativt hurtigt, og så øh, går jeg ud fra via nogle aflytninger og afhøringer med videre og finde ud af, at den her person, den 29-årige mand, han er 29 år i dag, han, øh, han simpelthen har flygtet til Sverige, og fra Sverige, der har han taget færgen fra Trelleborg til Rostock i Tyskland. Og imens han sidder på den her færge, der lykkedes det dansk politi at kontakte det tyske politi, som mens så står klar. Mens han er på færgen? Mens han er på færgen. Okay. Og så står de simpelthen klar, at han kommer ind onsdag omkring fire tiden i, i Tyskland, og så bliver han anlodt. Ja, fordi du kan sige, at hvis du sidder på en færge, og politiet står klar, når du, ja, det du kommer i land, så, så er der jo ikke rigtigt... Ja, og det, og det skulle også være foregået helt uden, øh, altså, uden nogen voldsom anholdelse og noget. Han har ligesom overgivet sig på det tidspunkt. Ja, ja. okay. Han var, han var blevet idømt øh, ved landsretten, 8 års fængsel og udvisning. Ja, til Irak. Ja, øh, og jeg tror, at jeg er udvist for bestandigt, ja. så, øh, så man kan sige, at det er jo også en hård straf. Og skulle i gang med. Men han er, han er dømt for vold med døden, til følge ja. øhm, i en sag tilbage fra 2017 17. i Holbæk. Yes. Og jeg har ikke retssagen, og det har du jo heller ikke. Men heldigvis får vi hjælp af kollega-journalist Morten Dørhæn Christensen fra Nordvestnyt. Hej øh, Morten, er du med? Ja, det er jeg. jeg med jer. Og du har nemlig fuldt sagen. Som, som jo i første omgang blev ført ved retten i Holbæk, og derefter i østre landsret. Du var også i landsretten, men ikke lige der, da han stak af va? Nej, jeg var der øh, dagen før til selve hvor hvor han jo igen blev, øh, blev fundet skyldig i, i den her tiltale, men, øh, men dagen efter øh, ved selve domsafsigelsen, og hvor han jo så stak af efterfølgende, der var jeg der så ikke, så, så jeg har ikke set noget i den sammenhæng. Og, og han blev, altså straffen blev skærpet, så vidt jeg har læst mig til, ikke? Han fik seks år i byretten, og så otte år i landsretten, er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Landsretten lagde to år oven i, i fængselstraffen, øh, hvor man vurderede de her tidligere domme, som han har slet rundt på, øh, øh, mere alvorligt end, end byretten. Og det var så grunden til, at man, man sagde otte år i, i landsretten, og så udvisning for bestandet, som jeg også kunne høre, I lige øh, var inde på her. Ja, jeg læste mig også til, at, han, at hans forsvar i hvert fald i, i byretten havde argumenteret for, at det skulle være en betinget udvisning, men der er jo altså skærpet nogle regler på den konto, så øh, ud med ham. Men, men Morten, du han Jeg tænkte, om du ikke ville fortælle os, hvad sagen egentlig går ud på. Fordi når man du kun lige læser overskrifterne, så taler vi om dødsvold med en bil. Altså at han med vilje har kørt en ned. Kan du tage os tilbage til Holbæk, øh, til, til det der skete dengang? Det kan jeg prøve i hvert fald. Øh, jamen det er ganske rigtigt. I 2017, der om aftenen, den 5. oktober... Uh, der opstår der noget uh, tumult mellem, uh, mellem de her to grupper på, på en tankstation, Kæge, i, uh, i Kæge, midt i Holbæk. Uh, og det ender jo så med, at uh, ham her, den 39-årige mand, han uh, bliver kørt ned af en bil uh, og, og kort efter bliver erklæret død uh, på grund af bedstelser i hovedet. Øhm, og så øh, er det jo selvfølgelig, at politiet så også stod over for den opgave at finde ud af, hvad der egentlig skete her. Øhm, det, der ret hurtigt øh, ligger klart, er, at øh, de to grupper her, altså som, hvor man på den ene side har ham, den 29-årige, der nu har fået sin dom, og så øh, den 39-årige dræbte, at de har været i to grupper, der har været i noget tumult med hinanden nogle timer forud for den her påkørsel, så skal de have haft sådan en, en mindre konfrontation verbalt på en McDonald's-familierestaurant lige ved siden af den her tankstation. Er det, er det rigtigt forstået, at, at der er ham, den, den 39-årige, han er på McDonald's med sine børn? Han har fire ja. børn? Han har fire børn, men er der, øh, så vi, vi har fået oplyst med to af sine børn på det tidspunkt. Okay. Æ, og de sidder og spiser, og øh, der er vidner, der er under, under sagen har forklaret, at, øh, at han bliver ligesom øh, konfronteret af øh, en, en gruppe, hvor I, der er ham her, øh, der nu er dømt for påkørslen, og øh, så en af hans venner, øh, som er dog yngre end ham selv. Øh, og så nogle flere andre øh, lidt mere perifære personer. Mm. Men, men de skal have konfronteret ham. Øh, men præcis hvad den her konfrontation har handlet om, det, det er faktisk ikke rigtig blevet afdækket under, under sagen. Men det er i hvert fald... Øh, der, der er ingen, der er uenige med hinanden i, at der faktisk har været en forudgående konfrontation. Et eller andet, der sker på McDonald's. Og så går der ja. nogle timer, og så mødes de igen på Circle K. Lige ved siden af, eller... Ja, ligger de ikke det op af de. hinanden? Jo, det gør de. Ja. De ligger lige ved siden af hinanden. Og, og børn er der øh, ikke længere, vel? Nej, det der sker er... Det, det er der nogle vidner, der har forklaret, at der er blevet sagt under det her møde på McDonald's, at, at, at faren her, han siger, at, at de skal vise respekt for hans familie. Og øh, det, der ligesom bliver udgangen på det der i første omgang, er, at man, man finder ud af, at man vil mødes på et senere tidspunkt øh, uden børn. Okay. Øh, så går der nogle timer, og... og øh, de her øh, to venner, øh, hvor den ene jo nu er den dømte, han, de, de er hen og lukker en butik øh, i en anden by i Vestjylland, øh, og undervejs øh, tilbage mod Holbæk får de så et opkald øh, på telefonen. Øh, og det er så åbenbart fra en person, der skulle udgive sig for at komme fra til Familia, øh, og som på en eller anden måde vil forsøge at male i denne her konflikt. Øh, men øh, inden på det bliver, at de får aftalt og, og mødes... Øh, Igen der omkring tankstationen, jo så lidt senere på aftenen. Øhm, så og, og gør... Morten ham her, der ringer og siger, at han er fra LTF. Er det så en, den 39-årige kender? Ja, det er det. Og det, altså, det, den del... har af, ja, det har en af den afdødes øh, venner faktisk forklaret om i, i retten. at... Øh, at han ringer øh, for den, den 39-årige, jeg beder ham om at ringe til en af sine bekendte, som har relation til, til LTF angiveligt. Øh, for at forhøre sig om, hvem de her øh, unge mennesker er, som han har haft den her konfrontation med. Øh, og og øh, der, øh, den, den, den postede LTF, man, han, han kender til synligheden godt de her, men man siger det ikke noget der har relation til hans bande. Mm. Øh, men, men han får så nummeret på, på, øh, på, øh, på, på vinden til ham, der nu er dømt, og ringer til ham så der i bilen, og, øh, og får så lavet den her aftale om, at de skal komme øh, til tankstationen, og ifølge parterne er det meningen, at de så skal komme og give hinanden hånden og en undskyldning, og så ligesom få slået en streg over det her. Mm. Og det, men det er jo galt, så... Ja, ja, det gør det jo så. Det, der sker, er, at, at de kommer til stedet, og til synland, så går de så også hen mod hinanden, den 39-årige her og den 29-årige dømte, og de får givet hinanden hånd, men ret hurtigt så opstår der tumult, og det, det har ikke rigtig været klart under retssagen, hvem der egentlig sådan starter den tumult. Men det er i hvert fald et faktum, at der så sker noget tumult. Og det er så i den situation, at stoføren af denne her bil, han, øh, han står sådan lidt i baggrunden, øh, men fornemmer, at der er nogle af vennerne til den 39-årige afdøde her, der, der sådan sniger fan bag på ham. Mm. Øh, og det har så været hans forklaring under sagen, at han har følt sig troet i den her situation, og derfor sat sig ind i sin bil, og øh, ja, simpelthen bare ville hurtigt væk fra det her sted, fordi han var bange for, at nogen ville komme og stikke ham ned. Mm. Men det er det retten ikke tror på, at han, at, han at, stikke, at han er ved at køre væk, fordi ja. han som jeg forstår det, så, han, så, så kører han direkte mod den anden, ikke? Ja, det er jo det, er jo det der har været skryden, kan man sige. Ja. Ikke? Øh, men det er rigtigt. Det, det er som, det, er som byretten øh, i første omgang, ikke et enligt nævning af ting i byretten nået frem til, og så et, ikke helt enligt nævning af ting i landsretten, men dog et flertal øh, nået frem til, at øh, det var en bevidst øh, handling, han gjorde, at han sætter sig ind i den her bil, der holder ved en af tankstanderne, og så øh, laver han sådan et lille venstresving øh, og kører direkte ind i den 39-årige. Øh. Så det, det er retten i hvert fald har sagt. Hvor, der, hvor den, er, ved du det, ja. Morten Dyrhagen, om altså hvis man sætter sig ind i sin bil og kører direkte mod et andet menneske, hvorfor er det så øh, vold med døden selvfølgelig? Hvorfor er det ikke drab? Ja, men så er vi ude i noget juristeri, kan man sige. at det er jo noget med, med, med, med forsætsbegreber. Øh, <laughs> ja. Øh, og øh, altså det... Øh... Jeg tænkte bare, om der havde været en forklaring på det i retten? Øh, nej, altså han, øh, han har jo hele tiden været tiltalt for, for det, der hedder grå vold, med, okay. under særdeles dels skærpet omstændigheder okay. med, med døden selvfølgelig ikke? Så det har været øh, politiet og en vurdering af, af ham og fortsættet helt fra begyndelsen? Ja, fortsættet har været at gøre skade på ham her, men jo ikke nødvendigvis at slå ham ihjel. Men det er jo sådan hvad kan man sige, den følgevirkning, der kom af, at, at, at han så dør af det 39-årige. Ja. Øhm, du, du nævner de her to grupper. Er vi, er vi inde i sådan noget øh, bandeagtige grupperinger, eller, eller hvad? Der er ikke noget, der er tyder på, at der sådan konkret i denne her sag er sådan et, et, at det er relateret men altså... Øh, ham, der bliver dømt nu, og, og hans kammerat, øh, de har jo domme bag sig øh, for, for, øh, for forskellige former for kriminalitet, øh, afpresning, vold osv. Og, øh, og, og, øh, og der har også været nogle, nogle forbindelser med, med nogle grupperinger for, for, for vindens vedkommende, i hvert fald på et tidspunkt. Ham, der ikke bliver dømt i sagen. Ja. Øh, vi ved ikke så meget om... om om afdøde øh, i forhold til det. Øh, men man kan sige, parterne øh, både i, i fra enklæde side og fra forsvars side, har jo sådan set ikke... altså Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at der er to grupper her, som er mødt op på stedet, øh, og som måske borgerfladen har sagt, at nu skal, vi, øh, nu skal vi give hinanden en undskyldning her. ikke, Men der har jo også ligget i det, at det godt kunne udvikle sig konfrontatorisk. Så, så det har jo været nogle ja, fordøde. de har ham den, den 39-årige, som, som dør... Han, han har også nogle venner med, og det er ham, der kender nogen, der har lidt med LTF at gøre, som han ringer op til. Altså, det, det vil du og jeg jo altså, nok ikke gøre i sådan en situation, Det ringer til nogen ja. i LTF. Præcis. Nej. Så en eller anden form for relation. Men den har ikke været, været forsøgt at blive løftet op til hele det her bandepakke halvøje med, med hårde straffe? Nej, fordi der, altså, det, som sagt, det er jo ikke, altså, den her episode er ikke sket i forbindelse med en konflikt. Det kommer sådan lidt ud af det blå. Der har været nogle gnidninger mellem ven til ham, chaufføren, der nu er dømt, og så øh, faren her, der, der øh, dør efter påkørslen i tiden op til. Men hvad det her præcist har handlet om, det, det er ikke blevet afdækket under sagen. Der har tidligere været fra nogle medier været, været spekuleret i, at der kunne ligge et politisk motiv, fordi den afdøde. Han tidligere været formand for en, en tyrkisk forening i Danmark, og at øh, de to, øh, den nu dømte, at hans kammerat kommer fra Irak, om der skulle være sådan et politisk motiv i det. Men det er altså ikke noget, der overhovedet har, har været nævnt, hverken i byretten eller i, i landsretten som et motiv. Ham der. Øh, er, er, han, er han sigtet til at dømt i, i sagen, eller har han ikke gjort noget? Han var sigtet og blev anholdt øh, sammen med kammeraten, der få minutter efter den her påkørsel. Men øh, jeg tror, han blev løsladt efter en måneds tid, og der blev ikke rejst sag mod ham, øh, fordi han simpelthen ikke var i bilen. Det var kun den, den nu dømte, der, der sad i bilen. Og, da, der og påkørselen sker? Ja. Yeah. Okay. Morten han Kristensen fra Nordvestnyt. Mange tak, fordi du ville hjælpe os med den her tre fra Holbæk. Det var en fornøjelse. Velbekomme. Tak for hjælpen. Hej igen. Hej. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. I studiet Sebastian Rikkelsen. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi og med os er også Rikke Foss, som du kender garanteret masser til sådan nogle sammenstød, som der Mødes man, og så er udværket, og så skal vi give hånden, og så skal... Hvor, hvorfor gør man det på en tankstation hvor der video er videoovervågning? Altså, det er i hvert fald ikke gennemtænkt. Okay. Øh, det er det ikke. Altså, slet på en tangs, det er godt nok dumt. Ja. Men kan det tyde på, at det faktisk har været meningen, at man skulle... Hinanden. Altså man ikke har tænkt, at der skulle ske noget mere. Jeg kan sige så hvis, hvis jeg personligt ville vælge en sangstation, så ville jeg gøre det, fordi der netop er overvågning, fordi der netop er folk, der kan se på, mm. og fordi det er et, et sted, hvor der er mange mennesker, højst sandsynligt nok, Nå, så man kan, kan som, give en hånd i fred. For, det er fred for begge parter, ikke? Jo. Der er de her video uanset hvad bliver man taget, hvis der bliver noget ballad. Ja. Det er logik. Der er video så det Så det har, de har nok gerne bare ville give hinanden hånden og så sker der et eller andet yeah, det være, ja det kan ja. i hvert fald tale for at det i hvert fald ikke var planlagt. Yeah. det går man der godt. Ja. Så, jeg, så, så jeg tror ikke det er, eller det har ikke været planlagt ja. nej det er der jo så heller ikke noget i hvert fald som jeg så forstår så man skulle gjort det en skov eller så havde man skulle gøre et eller andet sted hvor man kunne smadre en anden til ukendt uden nogen såd ikke altså... jo men også som jeg forstår Morten den så, så er det jo heller ikke en, en del af sagen, der skulle være fortsat til med eller, eller på den måde en planlægning hmm. det er jo sådan jeg forstår det også bare som om, ja. at der skal været i den her snak og de, der har været nogle konfrontation, og nu har de gerne vil, vil lægge lov på det her og så er der sket et eller andet, da de har skulle lægge på. Nu du er du jo først blevet far, efter du har forladt det kriminelle miljø. Men det, denne her øh, detalje med, at, han, at der er en, en eller anden konfrontation på McDonalds, hvor han har sine børn med, øh, to af sine børn, ham der senere bliver slået ihjel, øh, og, og siger, at respekterer min familie og sådan Ser det der noget? Øh, det, altså, det du siger, var jo selv mig, vældig ung, da du var i min øje, ja, altså, det, det siger mig selvfølgelig noget af det der med, at man netop er så kold og kynisk, selvom der er børn. Øh, på den måde, så siger det mig noget, men nu her, når jeg selv er blevet far... Øh, jamen, altså, jeg havde nok gjort det anderledes, end, end, end hvad han gjorde. Jeg havde nok ikke taget konfrontation med de her mennesker, når der står 5-6 mennesker. Jeg har nok gået min vej i stedet for, så kunne jeg have fundet et andet sted at spise. Jeg ved godt, at så mister man måske sin stolthed og... Men, mm. Jeg vil sgu heller have, at min datter, hun, hun ser, at far han går ind. Så ved det selvfølgelig, der ikke, hvad der er sket der præcis. Naturligvis, men, men der Men jeg tænker mere de her, fordi det, det synes jeg, at man hører om med, med Jævn Mellemrum, at, at der er sådan nogle udskrevne regler, også i de her miljøer, om at man og så er der, til, til nogen taler om, at i gamle dage var det sådan, at man ikke gik efter folks gik hjemmadresser, og, man ikke, og, og familie og konen og sådan noget, at det var ligesom fredet, og, og det respekterer man mindre og mindre nu. Men har du oplevet den slags uskrevne regler, eller var det fuldstændig flintrende ligegyldigt, at du rendte rundt og lavede ting og sager, med, i håbet om at få et ryk med? Det lyder jo skide godt i, i medierne, og, og sådan noget, at, at, at uh, han har en lillebror, eller han går sammen med sin, sin mor, så ham gør vi ikke noget. Hvis man vil have fat i en, så får man fat i ham. Og så er man skidegladig, om hans børn er der, om hans søster er der, om hans far er der, om mor er der. Hvis man vil have fat i ham, så får man fat i ham. Godt så. Så, er det så. så meget for de fine principper. Øhm, vi skal tale om noget helt andet nu. Sebastian, det her, det har du forstand på. Og i øvrigt, jeg fik en mail øh, i, efter sidste uges program af en lytter, som skrev, at du er meget tilfreds med og en dejlig program, men at jeg afbryder dig for meget. Er det rigtigt? Ja, altså specifikt dig, at du får ikke lov at tale ud. Nå, men det kan du jo så tænke lidt over. Jamen, det har, det har jeg så gjort ja. hele ugen, og derfor har jeg nu... Øh, så jeg Bestræben mig på ikke at afbryde dig, mindre du siger noget slud. Fordi så bliver jeg jo ligesom nødt til det på, på, på lytterens vegne. Ja, det er selvfølgelig æm, rigtigt. Men, øh, men nu skal du, du nu får du simpelthen... Vær så god dit tilbage. Oh, oh, tak skal du have. Jamen du har ret, vi skal tale om noget helt andet. Det er IT-kriminalitet. Og det er fordi, at øh, forbrugerhovedet Tænk, de har fået lavet en undersøgelse, som viser, at hver anden dansker er faktisk blevet... Øh, Øh, har været svindlet, øh, været udsat for noget IT-kriminalitet inden for de seneste to år. Og Hver de, anden. Hver anden. Og det er jo voldsomt mange. Men det skal så også siges, at det er alt slags IT-kriminalitet, øh, der her tales om. Og øh, i den her rapport, der fremgår det, at der er hovedsageligt tale om de her phishing-svindel, øh, phishing hvis det siger noget. Altså den her form for svindel, hvor der er nogen, der primært via mails eller på andre måder opkald, forsøger at få nogle oplysninger, altså kontoroplysninger, bankoplysninger eller brugernavne, alt muligt ud af dig, ikke? Sådan nogle, hvor man får en sms fra nogen, eller en mail fra nogen, der siger, at de er net, eller de er ens bank, eller lige de er Og så lige hvis præcis. du lige gider tage et billede af dit nøglekort, og upload dig og alle dine andre op oplysninger. Men, men det er også helt vildt så meget. Jeg synes, øh, jeg har bare kigget på mit eget, øh, min egen hotmail. Øh, hvis jeg kigger i der spamfilter, der ligger en masse af dem der, som jeg... Dem har jeg altså ikke rigtig lagt mærke til, men der, man får så meget og sådan noget. Du, der ligger i mit spamfilter? Jeg får sindssygt mange... Øh, der siger, så... jeg, at du opryder mig. Nå, det er også det. Reklamer, nej, det fik jeg bare for enormt mange af altså reklamer for øh, Viagra. Er det rigtigt? Ja, og sådan altså Nå, Det kan jo Maria. være for styrt din potens. Altså, så om jeg er en mand. Nå, no, okay. Altså, der er nogen, der rammer helt skævt i deres øh, kundeundersøgelse. Nima, så altså, <laughs> siger, at det er på grund af min mail der at der øjensynligt opstår ting her. Øhm, nå, men det var altså i den grad et sidesindbring. Ja, det var et jo, øhm, Men jeg skal, jeg skal lige spørge noget, Sebastian. skal lige forstå noget over det. Ja. Så må jeg jo godt afbryde. Ja, det du, er, bedre, du, er du siger, hvad andre dansker har været udsat for det her. Ja. Men er det noget, hvor man faktisk er blevet svindlet, eller er det også forsøg på? Altså, Nej, så forsøg. hvis jeg har fået sådan en phishing-mail, ja. så er jeg en de ja. af de 50 procent af danskere. Nej, det er et det forsøger forsøg, ja. de her. Så, så, det, så de, når du ser hvad andet, så, så er det også sådan som mig, der bare har fået sådan, nogen, der ja. prøver at lege, at de var fra skat. Eller eller okay, lige godt præcis. så. Så er det ikke... Altså, det gør, det trækker lige historien en lille bitte smule ned. Men det er stadig en god historie. Ja, og, ja, ja. Og, og pointen er, at, øh, at før i tiden, kender ikke det her med... At, jeg har selvfølgelig prøvet at få mails, hvor der var links, og der var sådan nogle vedhæftninger, hvor, der, hvor de gerne vil have til at trykke på det. Og så kan de selvfølgelig, hvis I trykker på de her links, så kan de komme ind og overtage noget af computeren, og få måske komme ind på jeres kamera, som er på, hvad hedder det, computeren, og ligesom styre den. Men grunden til, at det stadigvæk er en god historie, det er det her, kender I de der Nigeria-breve, kaldte man det? Oh, ja. Altså det der, hvor man fik sådan en fuldstændig åndssvag mail på helt ubihjælpelig dansk eller engelsk, Æh, hvor der er en eller anden, der skriver, at man kan overføre nogle penge, eller whatever, ikke? Ja, det er sådan noget med, at du har en formue til gode, og nu skal du sådan, at hvis du lige okay. først overfører det, så kan vi frigive pengene, og så får du en masse det, så kan det. man bare se, at der Google Translate på fodnader. Nemlig, nemlig. Og det, er nemlig, det, altså, det, det var altså næsten en joke, når man fik det, ikke? Okay. Men pointen er, at de bliver altså desværre meget dygtigere, de her svindlere. Æh, så nu er det ikke ubehjælpeligt obhjælp dansk mere. Altså, nu, nu, og nu minder det helt om, om for eksempel en mail fra Skat, og nu er de så også blevet så utrolig øh, dygtige, at de, de, også, de også ved, hvornår tingene skal sendes. For eksempel, når når skattervirker klar til, øh, at man kan gå ind og tjekke sin årsopgørelse, så, så, så sender de rent faktisk de her mail på de rigtige tidspunkter, så det bliver sværere og sværere at finde ud af, at... at at det er svindel, ikke? Ja, ja. Så... Øh, det er, fordi det forekommer sandsynligt, det, at, at det her kan være fra skat. Lige præcis. Ja. De gør det på de rigtige tidspunkter, og de gør det rigtig professionelt nu. Så derfor skal man, øh, skal man virkelig holde øje med det her. Det skal også siges, at det er den her kriminalitetsform, som, som stiger klart mest i Danmark. Altså mange andre kriminalitetsformer er faktisk er, øh, faldende, men det her IT-kriminalitet, det eksploderer sindssygt meget, ikke? Men se, nu er de fra hånden op på det, jeg vil sige noget. Hvad vil det, du gerne sige? Man sige? <laughs> det øh, det, det vil Altså, da, da, databedrageri, hedder det også det? Ja, det, og det, det er vil, forskellige. Sig, det, det er vel også, altså, hvor, hvor det, der samler det i en hat, er, at det er noget, der foregår digitalt. Mm. Men, men så leder det vel til andre. Altså, meningen er jo alle mulige andre kriminalitetsformer, som kan være afpresning, som kan være tyveri, som kan være... Øh, hvad ved jeg? Du har helt ret. Ja, ja. Øh, sving, øh, det er nemlig det, og det er sådan en stor pa padde, paddehat ja, ja. for alt muligt forskellige. Altså nu... Nu fortalte du selv om, om, om Viagra, men øh, altså det, det her med, for eksempel, hvis de kommer ind og, og får styr på ens kamera, øh, så er der også rigtig mange, der ligesom bliver afpresset. Og hvor de får en mail, øh, vi har en videosekvens, hvor du sidder og ser porno, whatever, betal nogle penge. Og den, den går også ind under det her. Så det, det er sådan en kæmpe stor af, af IT-kriminalitet, kan man sige. Ja, så det er mange, mange forskellige ting. Det er da noget, hvor politiet har oprostet massivt over de senere år. Jamen, det er de simpelthen blevet nødt til. Og jeg vil så sige, at politiet har jo ekstremt svært ved at opklare det her. Fordi det, ofte sådan nogle phishing-mails og sådan noget, det foregår jo af bagmænd, der sidder i udlandet bag alle mulige krypteringer. Så det er også derfor, at man, man skal være sindssygt god til det her IT, og det er så også derfor, politiet opruster helt vildt, men det er jo meget, meget svært at, at få stillet nogen til ansvar for det her. Så øh, politiet ved jeg også, de appellerer ekstremt meget til den sunde fornuft. Og så repeter lige de gode råd, Jamen, de gode råd de er jo generelt at lade være med at give dine bankoplysninger eller, øh, eller andet brugernavn til nogen, der sender mails til dig. Også selvom det er for offentlige institutioner, for offentlige institutioner de vil ikke spørge om det. Nej, så, så, det, så det, hverken skat, eller banken, eller net, vil aldrig nogensinde bede om at give de oplysninger Nej, på en mail. det vil ikke. Så lad, så lad være med det. Og så er der også utrolig mange konkurrencer, hvor du ligesom øh, øh, skriver dine bankoplysninger her, så får du en iPhone. Eller øh, så er du med i en konkurrence, ikke? Igen, hvis, hvis ting lyder for godt til at være sandt, så er det for godt til at være sandt. Altså, der er ingen, der giver gratis øh, mobiltelefoner ud. Så, det er også så, derfor, så... jeg aldrig klikker på dem der med <laughs> Det er derfor. Du tror simpelthen ikke på det. Jeg har faktisk næsten lige set en, der lige har kørt. Den kørte også i, i fjernsyn i TV-visen omkring med Legoland. Med ja. noget med Legoland, der lå fem gratis billetter ud. Uh, hvis man bare gik ind og skrev sin mail og skrev lidt her og der. Og der allerede dagen efter var Legolanden, der skrev, at de havde så ikke noget med den her side at gøre overhovedet. Men nu der siden alligevel var oppe, så vil de da meget gerne ja, Så kunne de give fem billetter. Så gav de faktisk Så valgte de faktisk at gøre det alligevel, fordi de skal nu når der alligevel var ude, så synes de faktisk, det var en meget god konkurrence. Nogle er blevet Okay, gange kan man godt give gratis ting, men bare generelt den sunne fornuft. Og så er det, som sagt, det er et problem, der er, der er i stigning, og de bliver dygtigere og dygtigere, så man skal jo bare tale med sine børn om det, ligesom forberede sig på, at det her, det er ikke noget, der forsvinder. Men er det, men er det ikke sin også noget? Hvorfor synes med sine børn om det? og og gør dem klar på, Nå, at de ikke okay. jeg det er svindlet. Jeg tror det var sådan her okay, vi er så gamle, så det er vores børn. Altså, Det gælder jo i mit tilfælde. Altså, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, jeg går ikke drømme om at købe en telefon uden noget af at... Nej, men de bliver også bombarderet af det. Ja, det er selvfølgelig, rigtigt. Det er selvfølgelig men, rigtigt. Men vi er vel alle sammen også blevet ringet op af den her tøs her derpå, og prøver at bringe et eller andet, på eller prøver at få nogen ud af os. Altså øh, ja, lige prøver, jeg prøver, præcis. Jeg prøvede en gang med en der der ville have skulle, han, han ville sælge mig noget og så skulle jeg åbne Windows 10 op på min computer. men jeg havde ikke nogen computer. Men han var inde i min computer og sagde jeg kan se du har en computer så åh åbne nogle Windows 10 op jeg har ikke nogen computer. Så, altså... Jo, men det er jo altså, at ringe til nogen at sige, jeg kan se, at du har en computer, og et eller andet af noget Microsoft. Ja, hvem fanden har ikke en eller anden computer? Og så siger de nemlig, hvis du, lige, og hvis du så lige giver mig, så kan jeg overtage, så har de sådan et eller andet. De taler ty typisk engelsk, men, men meget kraftig indisk. Ja, det er sjovt. Det er også <laughs> dem, dem skal man... Ja, heller, og så lad ikke? være med at tage telefonen, når det er de der udenlandske numre, ikke? Ja. Så er plus uh, andet end 45 og 46, så er det Danmark, der er svært, så lad ja. være med at tage det. Men, men, øh, jo, men der, der er de, en af de der, øh, der ringer en gang til mig, sådan, at der, der er nogle problemer med din computer, <laughs> din software, og det kan jeg lige reparere for dig, så sagde det, er jeg er ikke interesseret i. Er du ikke interesseret i at få udbedret en sikkerhedsrisiko, fordi hun bliver nej, nej, ikke af dig, fremmede <laughs> menneske, der ringer til mig. Øhm, så ja, lige der var, blev jeg så altså ikke narret. Nej. Øhm, Sebastian, er der flere gode råd? Er der mere, du skal fortælle? Nej, jeg tror, det er det. Har du efterforsket sådan noget her? Er du så klog? Ja, <laughs> det skal jo siges, at øh, i lokal efterforskning, altså på de forskellige stationer her i København og resten af landet, der starter man med at få de her sager. Men når det man ligesom konstaterer, okay, der sidder en eller anden hacker på den anden side, så sender man det videre til... Øh, Øh, hvad hedder det, IT-kriminalitet, øh, eller hvad hedder det? NC. Ja, NC3 ja. hedder det, hvis nu. nu Og så tager de over, så nej, jeg har ikke været ude i de øh, udenlandske hacker-sager. Men det starter altid ved lokalefterforskning. Ja, det er fordi, hvis jeg bliver snydt, så ringer jeg til politiet. Så ringer ja, jeg 114, signe. så kommer yes. jeg til min egen venlige øh, politikreds. Nemlig? Godt. Og det kan man bare blive ved med at gøre, men man kan også bare lade være med at give sine oplysninger til nogen, der sender en mail. Du lytter til Politiradio på Radio 247. Igen i denne uge med besøg af Rikke Foss, og derudover som altid, Sebastian Rikkelsen, og jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Jeg tænkte, at vi skulle prøve en, en god leg. Vi, I, du har prøvet den før, Rikke. Sebastian, du... Øh, elsker den. også været med før. Ja, det skærper <trykker> din konkurrence-gen... Jeg har bare listes. været lidt rundt og kigge på, på friske domme og øh, rundt omkring fra i landet, og så tænker jeg nogle bud på, hvad I tror, noget er endt med. Er klar på det? Så klar. Ja da. Godt så. Østerlandsret i København. Vi begynder øh, her i København. Øh, der er fire tiltalte fundet skyldige i afpresning mod seks massageklinikker i Københavnsområdet. Afpresning er fundet sted i april og maj 2017. De... Tiltalte har alle tilknytning til Loyalto Familie. De har begået forholdene i forening og sammen med nogle uidentificerede gerningsmænd øh, ved, at man har henvendt sig til massageklinikkerne og afleveret en seddel med navnet på Loyalto Familie og et telefonnummer, og så har man givet besked om, at man skulle, der skulle ringes tilbage inden for 24 timer. Og, øh, og så er der efterfølgende blevet kastet sten ind gennem vinduerne, og i to tilfælde er der også øh, sat ild til en gang øh, ved klinikkerne. Øhm, og det, det er jo, rigtig. kender du til den her form for afpresning, lige præcis med massageklinikker, det er ret almindeligt, ikke? Jo, det er ret almindeligt, men altså, det var ikke noget, vi såsomt gjorde, vi altså, som gjorde. Dengang, det er ikke noget, du har gjort. Det er ikke noget, jeg har været med til nogensinde, Og afpresse massageklinikker. Mm. Øhm... En af de, af de øh, dømte øh, er statsborger i Kosovo. Han er født og opvokset i Danmark, øh, men han er i forbindelse med dommen, og er han også blevet udvist øh, for bestandigt. Han havde i byretten, for det er jo en ankesag, der han fået en betinget udvisning, men landsretten udviser ham altså for bestandigt. Øh, men hvad er straffen for den slags afpresning, som stod på i, en, i et par måneder mod, øh, hvad sagde jeg, 6 massage klinikker. 6 massageklinikker klinikker. Ja. Jamen, så er det noget helt andet. <laughs> så er det noget helt andet. Jeg ligger på jamen, altså, 3 år og 8 måneder. Ej, det var meget specifikt. Jamen, så mm. siger jeg. Okay Det er godt nok voldsomt. Så siger jeg 3... 3 år og 8 måneder. Ja. Så siger jeg. 3 år. Så er du nødt til at sige. Rikke, det kan godt være, du ikke er dømt for den her slags, men forstand har du på det. 3 år og 6 måneder. Det er fandme flot. Og øhm, en af dem. Havde, så, havde også fået 3 år og seks måneder i, i byretten, men for de andre tre, der er, er straffene skærpet i landsretning. Ja. Sådan. Så skal vi til Aarhus. Skal jeg holde togen lige i mund, for der er jo flere forskellige ting, der bliver, spiller ind på sådan en strafudmånd. Øhm, jeg læser op her fra Østjyllands politis øh, pressemeddelelse. To 17-årige drenge er dømt for et voldsomt røveri, som de i fællesskab har begået mod en 16-årig dreng sidste år. Øh, det fandt sted på en institution for unge i Aarhus, der boede den 16-årige og den ene af de 17-årige dreng. Har du ikke også boet på sådan et sted, ja. Rikke? ja. Øh, den 17-årige den 16-årige ned på sit værelse, så kommer den anden 17-årige. Nej, han er der i forvejen. Og så overfalder de så ham her, den 16-årige, slår ham flere gange i hovedet, tror ham med en kniv og råber, at han skal betale dem 50 kroner hver uge. Det er sådan nogle, der aspirerer til siden at lave sådan noget afpræsning mm. mod massagsknikker, og tænker man, Nå. Og så tror de med, at de vil spredte ham op, hvis han sladrer. Øh, og så er de jo et, øh, blevet dømt for at have tvunget den 16-årige til at kysse deres ben, til, og, og til at udlevere sin mobiltelefon øh, til dem, og så tog de hans taske, og der lå cirka 50 kroner i den. Øhm, de er altså dømt for røveri, afpresning, vidnetrusler, og for at bære kniv, fordi den ene af dem har en kniv, da, da politiet kommer, mm. så finder de en kniv. Hvad får sådan to 17 år 4 Jamen, der er vel noget skærpelse, fordi de er under 18, tænker jeg. det er ja, omvendt, ja. For mindst, fordi de er under 18. Ja, det <laughs> er der nok. Øh, jeg vil sige halvanden år. Ja. Det er ikke dumt. Jeg siger, jeg siger to år. Der er, øh, der er jo altså det her med, øh, med formidelse, når, når man er under 18 år. Øh, de er... Tidligere dømt for røveri, begge to. Øh, men de får altså af retten i Aarhus øh, et sidste bud. Jamen så er det endnu lavere. De får 8 måneder. Ja, det må det så være. Kan okay. vi Ja, lige slå dem af? Bare er længe på de tre måneder, i hvert fald. Øh, den ene modtager sin dom, og den anden har udbetalt sig betænkningstid. Øh, den ene er der vist også en betinget udvisning til. 8-måneders fængsel. Det er også hvor, altså 17 år. Ja, det var det. Det ret store. Det ja, det, og det var, det var, var det 50 kroner om? Altså det er sådan... Ja, okay. jo, men men det lyder sige, næsten som, som en drengstrej, der er gået totalt... Okay. Jo, men, <laughs> men jeg tænker mere er... kniv og der må også være noget frihedsberøvelse, når jeg tænker nej, på det. Nej, det er de ikke. De er ikke døbt, okay. men altså røveri, afprægning, vidensrusler og så kniven. Men, men øh, man kan sige med røveri, der er det strafbar jo ikke. Det handler jo ikke om hvor meget man tager. Nej, nej, nej, nej, nej. nej. Altså det handler det er fuldstændig ikke. Altså mere tænker bare sådan lidt øh, ikke juristeri. Det er derfor de der ved, de der sådan nogle netop teenager der ruller hinanden på gaden og de, vi giver lidt eller slår ottes så, så tager deres mobiltelefoner. Det er jo, fordi der også er en eller vold ja. eller noget så er det røveri og så når og skal i have en til. Ja der. Ja, ja. Det er faktisk øh, endnu en mobiltelefon. <laughs> øhm, den er fra øh, Sydjylland. Øhm, Anklagemyndigheden der en 22 årig mand fra Umaro er blevet dømt for at presse en <clears throat> at forsøge at presse en 15 årig til at udlevere mobiltelefon og, og andre ting. Men drengen han går siger det til sin far. Og far går til politiet, og dermed bliver denne her 22-årige. Tænk, at du er afpreset en 15 år, når man er 22. Jeg bliver en lille smule farvet her. Nå, hvad han bliver så? Han får en dom for afpresning. Hvad er, det, er det sådan bare verbale trusler, eller? Det, fremgår. det fremgår. Men der, nej, han, det er, jo, der er han er ikke dømt for trusler. Han er dømt for afpresning? Okay. Står der noget, man er tidligere dømt for det samme? Nej. Okay. Hvad får man for dage. Ja, det? Er, det er, det er skulle ikke særlig meget. 60 dage, siger ja. du, Rikke. Sebastian? Ja, men jeg prøver med... Øh... Han får tre måneder, vidt han er så unger. Uh, han er 22. Jamen, den anden. Nå, det, Fordi det går ud over en Han får faktisk fire måneder, men det er en betinget dom, altså betinget med vilkår om samfundstjeneste. Ja, okay. Uh, som jo kan lige så godt benytte lejlighed. Har du nogensinde fået samfundstjeneste? Aldrig. Nej. Men det er jo... Samfundstjeneste er jo også en straf. Der er nogen, der har en forskning om, at man er nærmest er frikendt, hvis man mm. får samfundstjeneste. Men, men i og med, at samfundstjeneste jo handler om, at man skal være på et bestemt tidspunkt, øh, på et bestemt sted, og der er ikke ligesom nogen undskyldning, og det kan strække sig over lang tid, så, øh, så er det, ved jeg da, fra mennesker, der har været i dem, samfundstjeneste, altså indgribende i ens... Øh, ja, man kan jo ikke opretholde sit normale arbejde. Eller Nej, noget hvis noget. du skal stå på det, det, der, det der sted et eller andet, øh, hver klokken fra det til det, jamen så er der jo ikke noget, der hedder, at øh, mine forældre holder sølvbrøl oh ja. op, eller mit oh ja. mine barn skal fødes, eller et eller andet. det er bare ærgerligt, ikke? Øhm, så det er altså også en straf så at få jeg det. samfundstjeneste. Nå, øh, jeg synes, I var dygtige, I må selv gøre op, hvem der var bedst. <laughs> synes, Men det ikke, var rigtig godt i dag. <laughs> ah, det var pænt, tak. <laughs> du lytter til Politiradio på Radio 427. Vi har cirka et kvarter tilbage af denne uges udgave af Politiradio med Sebastian Rikkelsen og... Rikke Foss, som øh, efterhånden gæster os hver uge. Det er en fornøjelse. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Vi skal kigge på en sag, som øh, hvor anklageskriftet øh, har, vi, har vi lige kunne få adgang til. Der er vi i øh, Københavns området. En stor nævning i sag øh, mod en række medlemmer af, øh, eller i hvert fald tilknyttet øh, grupperingen Brothers, som... Øh, som stammer fra Møllerparken på Nørrebro i København. Men der er også nogle af dem, siger du, rigtig som er fra Rødderegnen. Ja, der var noget engang for mange, mange, for meget, meget, meget lang tid siden, hvor der var nogle afhopper en anden gruppering, der så valgte at kalde sig for Brothers. Og det var egentlig første gang, jeg så set dem rundt med deres trøjer på. Men det er også ude på den egen, hvor du selv husker, i ja, ja. altså, det den gang. Men jeg har da hørt fra en fra Brothers, at, at størstedelen kommer faktisk uden for Møllerparken. Altså til at starte med, startede de i Møllerparken, men så er det sådan. Ja, så er det sådan folk udefra, og dem, der faktisk er opvokset i Møllerparken, altså de får sådan en form for street credit i, i gruppen, uden egentlig at, at have gjort sig fortjent til det. Ægte. Ja, for det er det altså mere ligesom dem, der bor på plads, det er også en lidt mere ægte. LTF. Er du på pladsen, så er du ægte. Lige øhm, der, præcis. Der Brothers øh, har jo eksisteret, så er blevet nedlagt, så er ligesom det op igen, og, og lå jo i konflikt med LTF, det den stribe øh, retssager, der jo også øh, har verseret den senere tid. Øhm, og, og altså ja, nedlagde sig selv, stod, opstod igen men efter konflikten med Loyalto Familia er der så sket en eller anden indre splittelse i hvad skal vi ligesom i denne her gruppe øhm, og den er så delt op igen mellem Brothers og så dem som og det er den, det er den konflikt som denne her sag vi skal tale om nu handler om der, der omtales den anden gruppering som NNV øhm, og, og det, det vil sige, at det er nogen, der har været under, under samme fane tidligere, og det er så gået over. Skulle man ellers lige hilse sige, når man læser anklageskriftet, ikke, Rikke? Hold op. Er... Øh, Sebastian, Rikke har læst anklageskriftet, øh, og det har du ikke. Det har jeg ikke, nok. Så, så nu er det dig, der må afbryde, hver gang der er noget, du ikke forstår. Det skal jeg gøre. Hvad var det, vi blev enige om, Rikke? Hvor mange tiltal var det, vi havde? 14, 14 ja. 14, ja. Og de er... Rikke mig som er regne, fordi der står jo deres fødselsdatoer i anklageskriftet, ah. så vi kan nå frem til, at de er mellem øh, 19 år, og den ældste er hvad, i lige begyndelsen af 30'erne, omkring. Øh, de her. Der er vældig mange, ikke dansk navne, men to meget dansk navne i denne her gruppe mænd. Der er tale om drabsforsøg i adskillige omgange. Det må man sige. Og øh, I kan jo prøve at gå lidt mere detaljeret ind i det, men allerførst, rigtigt, da du læste anklageskriftet, som er på, hvor mange sider er vi oppe i her? Jeg tror, var på... 19-20 sider eller sådan noget, ikke? 21-20, I, ja. I knæstørt okay. ugersprog. Ah, du overdrev, Du er allerede ved at blive sådan en journalist du okay. overdriver. 17 sider. <laughs> øhm, hvad, hvad tænker du om det her? Det allerførste, jeg tænkte, er, at øh, der er nogle drenge, der har, der har valgt, der skal måske et eller andet nu her. Øh, og der har sgu været gang i noget, der har sgu øh, sættes nogle afmærkninger, der har sgu skabes noget magt, og der har sgu vises, hvem der bestemmer her. Altså, ja, nu afslører jeg lige, at det du sagde, da du så læste den anklædeskriftet før gik du der er ikke med nogen, der har haft gang i den her. Ja. Bare, så formuleringen. Nu, hvis du sagde det bare på sådan lidt pænt radiosprog nu. Ja, øh, ja, der har ædderbank med været knap, Altså, øh, der har været smadret på, som man siger. De har haft gang i nogle skydevåben og nogle biler, og... Altså, der er ikke noget, de ikke har haft gang i, de drenge der. Nej kan ikke lige opsummere Jo, lad os tage det. Altså, vi er i øh, 2018. Øh, altså øh, i august 18 er, er det første øh, forhold i, i det her indkaldskrift med vældig vældig mange punkter jo. Eh? Nej, nej, det er bare en, det er en med det er en, der har noget våben, øh, som det. jo de ude, øh, han er ude sammen med med øh, nogle medgerningsmænd og står og prøver en øh, et skydevåben i Søborg øh, gladt i Søborg og de affyrer et øh, skydevåben med 9 mm ammunition øh, flere gange på stedet. Hvad, hvorfor er det fordi man skal prøve den af eller hvad rigtigt når man gør sådan? Det, det er for, for lige at være sikker på at hun ikke sætter sig eller der ikke er noget andet så. Den er ikke ved ikke. Ikke sætter sig. Altså Sæt. en funktionsfejl. Ja så der ikke er en fejl på den eller der ikke er et eller andet og man skal ud og trykke det af det ser ikke så pænt ud man river 9 mm ud af vinduet, og så vil den ikke klikke af det ser sgu ikke så pænt ud. Nej det er sved rigtigt. Nå. Det er i august måned. En måned senere, i september, en aften, der kører ni personer, i, det her er jo ifølge anklageskriftet, skal vi lige huske at sige, ni personer øh, kører i Kortesje i øh, fire biler øh, gennem stjorten. København. Ja, det er det. Jo, det er du så i. Øh, så kører de øh, i Kortesje fra, øh, fra Nørrebro i København og, og ud, rundt ud til der en lang beskrivelse af, hvad de kører, men de kører til Amager ud til en café og, øh, på Amar bruget. Og der stiger tre mænd ud af bilerne, og, øh, og de er bevæbnede. Øh, de har hvad, to skydevåbben, øh, og de tager, de maskerede også, og så går de ind på den her café, dem, og, øh, med, med maskering på og, og pistoler, og går rundt og leder efter en bestemt Øhm, og, og der er nogen fra denne her NNV-gruppering øhm, Men de er der ikke, så som det hedder på anklagesprogsk at, øh, at de er der for at, at slå mig ihjel Hvilket i midlertid mislykkedes, da de pågældende personer ikke befandt sig på stedet Så de var der ikke Så derfor går de ud i bilerne igen og kører videre Det er det for Det er et drabsforsøg Selvom man ikke finder dem, man gerne vil gøre noget ved Så er det stadigvæk et drabsforsøg og så er der selvfølgelig knyttet til sådan noget jo overtrædelser af våbenloven, hvis man har kørt rundt med våben på den måde. Så er der en fyr, der er ude på tur alene. Det er samme aften. Han kører til Herlev med en pumpgun og en uidentificeret medgærningsmand, som er i besiddelse af en pistol. De kører i en stolen BMW til Herlev, til en café, hvor sådan set sker det samme, som sket på Ammer, nemlig, at man går ind på caféen og spørger efter nogle af de her øh, folk fra den anden gruppering, og, øh, og så finder man dem ikke, og kører igen. Nu ved jeg ikke, om det var den, jeg sad og læse, men om det er den, hvor de hopper ind og råber, er der nogen her for, for den her den? Ja, det, det kan jeg ikke lige sige. Jo, det, det gør de i hvert fald her. De spørger i hvert okay. fald efter nogen. Øhm, hvad, altså, hvad er det for noget, man kører rundt og maskeret og bevæbnet og leder efter nogen? Jamen altså, skal man have fat i nogen, så øh, vil man ofte ikke vise sig selv, hvis det ikke er en, en direkte fejl, hvor man ønsker, at manden skal se det er mig. Øh, hvis det ikke er en privat kamp eller en dissideret kamp mand mod mand, så vil man nok ikke ønske, at personen skal se, hvem der. er. Men, men vil det ikke være smartere, hvis man virkelig havde planer om at likvidere en eller anden mand, og så og øh, på lur i stedet for at løbe ind og råbe, er han herinde? Jo, altså er det, virker det ikke sådan lidt øh, territoriet Det er det også, men det er igen også det der med at skabe frygt og skabe magt. Når den, ja, okay. Hvis jeg øh, sidder og venter på lur, og, og så tager ham stille og roligt, ja, så er han da blevet ramt, og jeg har fået det ud af det, jeg gerne ville have. Men løber jeg ind på en café, hvor der sidder 20 mennesker, og jeg kan skræmme de her 20 mennesker, så ved den gruppering, at jeg er klar på at gøre hvad som helst. Så, så, det lige, så det er så meget et, en, en markering af, at øh, vi har våben, og vi er ikke bange for at bruge Og vi er og ikke bange, bange for at flange. gøre det på åben gade, vi er ikke bange for at gøre det på en café. Og det betyder så meget, som om man faktisk får ramt på nogen. Ja, for en selv i hvert fald. Ja. Det her, det er så den 17. september, den 18. september, der er der så fire af de ni, der har været med i Quartation dagen før, som øh, de kører til Herlev uden for København øh, i bil, og, øh, og der ser de så en af dem, de er ude efter, og skyder øh, mod ham i bilen. Øh, der der affyres ifølge politiet og anklagemyndigheden tre skydvåben, en Glock-pistol, en øh, koldt revolver og en maskinpistol af mærket Mag 10. Hvad er det for noget? Ved du det Ved du noget om jeg, våben, Sebastian? Jeg har en lille bitte smule, men det er sådan et automatisk øh, maskinpistol. Ja. Er det sådan et stort uhåndterbart? Nej, det, det tror jeg ikke. Det er sådan mindre, øh... ja, det er sådan mindre en... Altså, lignende sådan en uh, politiet har ved be bevogninger? Bare i miniatur, ikke? Ja, ja. lidt mindre end den, tror jeg. Ah, okay. okay. Og de, de bliver så... Øh... Ja, de rammer ham ikke, men... Øh... Men de... Øh... Skal jeg Nej, de rammer ham ikke... Han, han dør i hvert fald ikke af det, og, øh, men og de er så, så også tiltalt for farforvoldelse, fordi når skyder andre på om, øh, ud af en bil på åbengade på den måde. Så... Men er det altså sådan en gengældelse hele tiden frem og tilbage? Nej, nej det er jo det samme. Men om der så kommer en sag hvor de, ja, de okay. andre, det kan vi selvfølgelig okay. ikke vide. Øhm, så det er at, at en til, så er der, så er der selvfølgelig en græsende masse øh, eksempler på at nogen, der er i besiddelse af våben. Og to af de her våben, der bliver skudt med i Herlev, eller alle tre våben bliver fundet, Pistolen finder politiet i Ishøj, og, øh, og så en uge senere, så er der en civil, der finder maskinpistolen, og koldrevolveren øh, ligger i sådan en, en pose fra Kaufmann, ja. som er sådan en herretøjsfragning, øh, øh, og at smidt et eller andet sted i Ishøj, hvor en, en civil borger finder dem. Og det, det kommer der jo så særskilte øh, tiltaler på. Så er der... Øh, Øh, tre, der er ja, netop øh, øh, tiltalt for at have været i besiddelse af Maskinpistolen og koldt Så er der et dræbsforsøg mere. Ja, der er de to mænd, som den 19. september, det er så dagen efter igen, øh, affyrer omkring 22 skud med en AK-47. Det er så mod en tredje, et tredje offer. Det sker øh, på sådan kanten mellem København-inde, øh, København øh, altså Nørrebro i København. Øh, der er 22 skud med en AK-47. Er, er det bare mig, der er sådan lidt småhelle, og jeg tænker, det er godt nok voldsomt? Det lyder også helt vildt, men jeg tror også, at der, når, når, når, hvis man holder, øh, hvad hedder det, aftrækker nede på sådan en... Har du prøvet at skyde jeg med prøvet, sådan en? Jeg har prøvet at skyde med sådan en. en gang. Vi noget, altså skyde at, en? Nej, skyde med en til noget skydeundervisning, hvor vi fik lov til at skyde med en masse forskellige våben, bare for at se, hvordan de reagerede, ikke? Ja. Og så vidt jeg husker, når man holder den inde, altså, så kommer de ekstremt hurtigt, det der skud. Det gør det også. Og, og, og, vil, og det er også ekstremt svært at styre den så, altså, fordi den giver sådan noget rekyl, altså den skyder sådan opad, ja. fordi den giver sådan et uh, slag ind mod en, ikke? Så altså, det virker også, som om det... Altså... Der, der er i hvert fald stor stort forskel på at trykke på 9 mm, og så, og så trykke en Det eller en, en AK-47, det er to vidt forskellige ting. Vidt, vidt, vidt, vidt men, forskellige men, men Men voldsomt. Men jeg vil stadig sige, 22 skud... Øh... Altså, han har han nok bare holdt den ende på det bedste, ja, tænker jeg. Det mm. ja, ja, det kan selvfølgelig være. Jeg, jeg synes jo igen, jeg tænker at, øh, på de mange gange, jeg har hørt om, at det her jo i vid udstrækning handler om igen, at vise, at vi har våben, øh, og at vi er parat til at bruge dem, øh, måske mere ja. end faktisk at, at gå tæt på det her øh, forhold. Ja, det er, altså, de er ekstremt dårligt. Det her. sker også i i, eller i bil, altså ham de skyder på, og han bliver altså ramt. Øh, bliver ramt i maven, så han okay. kan man altså sådan okay. set godt dø af, ikke? Men, øh, Men altså, de stiger ud går hen og skyder mod ham, og så, og så stikker jeg igen, ikke? Da de tror, de har ramt ham. Ja. ja men jeg tænker sådan her, altså... Øh hvis man vil slå en hjælp, så er det sgu altså ikke så svært igen at slå den menneske ihjel, du ja. to say. Jeg tror, det er svært op i hovedet, mere end det måske rent sådan teknisk. Ja, ja, på, på den måde kan jeg godt sætte mig ind i det, men altså, hvis jeg har, altså, det er måske også bare, fordi jeg kommer fra den eller jeg kommer fra den fortid, jeg har, eller den baggrund, jeg har, at, at hvis du tager en pistol med, så er det fandme for at slå ihjel. Det skulle ikke for at, at skræmme, det skulle for at slå ihjel. Ellers så kan du selv at dø. Okay, men, ja, men tænker du ikke også, at der er så meget adrenalin inde i det, altså... Hvis man for eksempel kommer ud med sådan et øh, maskin eller maskinepistol, og så holder den her aftrækker nede, er man så ikke næsten på vej væk, imens man skyder? Altså sådan, at det er sådan lidt halvhjertet? Jeg vil aldrig... Jeg jeg, nu vil jeg tale for mig selv. Jeg har aldrig nogensinde taget sådan en i hånden, uden at vide, hvad jeg gjorde først. Ellers ville jeg aldrig gøre det. Nej. Det er mit liv. Eller, det er mit eller deres liv. Hvis jeg ikke rammer, så rammer de. Det synes jeg alligevel er voldsomt, Rikke. Men, men vi sidder ikke nærmere en tilståelse med noget, der har, ikke er forlændt. For for for men, men jeg har det bare sådan, at hvis du løber ud med et skydevåben, så må du også forvente, eller hvis du er i to grupperinger og, og du vælger at tage et skydevåben, øh, eller, eller ved det her, det er seriøst, så må du også et eller andet sted forvente, at modsatte rupæringer også har et skydevåben. Du ved øh, Martin Fryd, som jeg skrev en bog om for ja. en del år siden, ham, du har også kendt om PFR i 81 Han blev på et tidspunkt sendt ud for at skyde en, og der alt bliver sørget for ham og osv. Men han fortalte jo, at han var... Runden mig også smadret op i hovedet på det tidspunkt i sit liv, at, øh, at han kan mærke som han går i, som at gå igennem en væg og igennem en grænse af, i det øjeblik, han faktisk skal skyde, at det, der knækker et eller andet ind. At der er noget, der går i stykker i ham, og, og han lukker faktisk øjnene. Altså i det øjeblik, han sigter, han står over for manden, sigter mod ham, så lukker han øjnene, før han trykker. Ja, jeg tror, det er sådan en dyb, dyb menneskelighed, som gør det. Det, det, det tror jeg 100% også. Men jeg tænker også, at han er blevet sendt ud i det. Det er ikke et valg, han selv har truffet. Den, Ej, det, det... det ved vi jo heller ikke med de... ja. Nå. vi skal lige have, have det de, de sidste dratforsøg med i denne her sag. Der er vi nået lidt længere hen i september. Der er gået en tid, så er de tænkt, nu må vi heller stramme op. <laughs> øhm, og så er det altså en... Øh, en øh, fem personer, som er ud på en længere køretur, de henter biler, så henter de nummerplader, et andet stødstjålnummerplader, kører tilbage, sætter dem på, så kører de til de Kirke Hylinge, så kører de til Brøndby, så kører de til Rødvi på Stevns, øh, hvor sommerhuset er, så tilbage og henter biler, og så videre. Og så kører de ind øh, til København i Nordvestkvarteret og spotter to, og det er så to nye, de er ude efter, som de følger efter i bil, og så affyrer de minimum 10 skud med en AK-47 og en pistol, og den ene bliver ramt i, i baghoved og i skulderbladet, men, men dør altså ikke af det. Øhm, det er hæftigt, ikke? Oh, det er godt nok øh, voldsomt, mand. Det er godt nok mange togter, de har været ude på. Ja, det er det. Der er jo noget. Der, der er god tid til, at øh, sagen øh, begynder, og øh, jeg tænker, det er en, vi skal følge med. Jeg ved også, at vores kollega Dan Bjergård her på kanalen øh, sandsynligvis kan følge sig af, at vi kan få ham til at komme og fortælle om det, når sagen begynder for retten. Det var det, vi kunne nå i dag. Det var hyggeligt igen. Perfekt. Ricky Foss, tak fordi du kom igen. Tak Sebastian have. Rikkelsen, jeg håber, jeg afbryder dig lidt mindre i dag. Det gjorde du faktisk. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24-7.